Yang kedua Apakah para Taliban itu termasuk jihad Kalau ia haruskah kita membantu Taliban Eh hey, Masya Allah ta eh, Taliban Termasuk juga dengan beberapa jamaah Di sejumlah negeri kaum muslimin Kita terdapat di Palestine Apakah ya, eh, Di negeri kaum muslimin Yang berada di dalam Kekuasaan atau penjajahan kalangan kufar, ya. Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar amal yang amlek alaqkan dalam muslih kalangan kufar tersebut termasuk dalam jenis ada kategori jihad bersabarilah, ya. Kalangan kategori jihad ini sabarilah. Akalnya tapi alvida amalan tadi atau ee, perang atau jihad yang mereka lakukan di dalam negeri kaum muslimin Fasih di dalam penampakan ulama dan sesuai dengan kawaih syariah Amalan tersebut tidak termasuk jihad di sabilillah Dan mungkin hanya juga Taliban Yang eh, berkataan dalam masa ini sama dengan ungkapan kepada mereka Fah, Jihad yang mereka lakukan di zaman pemerintahan kalangan kuffar di Afganistan Ataukah juga untuk mengatasi kalangan sindik kalangan ganas e, yang ada pada waktu sebelumnya, ta, sebenarnya kita harapkan termasuk dalam kategori jihad fi sabilillah. Tetapi setelah e, berdiri negara kaum Muslimin di tempat tersebut atau di mana saja, ya, di mana saja, fa, kita anggap bahawa apa yang kita lakukan, e, manakah senjata kepada pemerintahan kaum Muslimin, sudah tidak termasuk dalam kategori jihad fi sabilillah. Dan berani masalah e, masalah berikutnya buat Al-Muradi. Kedalam kategori masalah, al-maslahah al-mafasiq. Apakah amal yang telah lakukan mendatangkan kemaslahat yang besar bagi kaum Muslimin yang ada di tempat itu, atau tidak? Ya? Apakah dengan amalan tadi akan menjadikan darah kaum Muslimin terjaga, ataukah malah sebaliknya? Ya, ini tentunya e, tibar seperti ini. Oleh kita akan berbicara, eh, apakah kita harus membantu taliban atau tidak? مفاصل سبرتي؟ لا مصالح فارق أتى ما فاسل صبرتي، والله تعالى أعلى وأحكم، آه بالصواب.